أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع رايتا السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة تراجب على كالب العلم يتحرى ما سلكهم سلح راجعهم والصحابة وأتبائهم الإحسان وترسق الله يتفاب السنة والحكم بما جل عليه طول المعامل وعقيدة ونبذف المعامل كل بخالف ذلك منتأو ملاة مؤمنين ودعيث المحرفين وغلوم كان سبكة مناكة فيحيا أو يهميا أو خارجيا أو أفزنيا أو مرجعا أو أفزنيا نحن طوائل كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل الله جل شانه I donosimu salavati salama posnih allahu posanika muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kažu uzvišeni Allah, tabarik wa ta'ana, ya eyuhun ladhina amanu, taku Allahi haqqa tukatihi, wa la tamutunna illa wa ento muslimun. Ovi koji virujete, bojete se Allah, istinsko boguboyaznošt, će nemojte osim kao pravi muslimani. Allah, tabarik wa ta'ana, dana da nas koji ga oni kojega se boje, istinsko boguboyaznošt, koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. يشت، وبي اكس مو سهديث ما كوي غوري عبدستو اجيز ديالا كونيزا ايز ديالا بولوب المرامد حافظة ابن حجر رحمت الله عليه هديث دو كوي اكس مدرشلي يسته هديث كوي اكس بمينو حافظ ابن حجر دي كاجة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كاجة عائشة رضي الله تعالى عنها سبنا نصيدا رقلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيممون في تنعو له ظهوره وفي شأنه كله متفق عليه كازي ودا ايش الله عنها سفر نسي ده الله بوسني صلى الله عليه وسلم وصار دا ايش rekla da صلى الله عليه وسلم se svijalo il da e volio pocinianie sa desnom stranom odnosno sa desne strane pa spomenala primjer kaže fitana oblachenia obuce ili papoucha wa tarjulihi ibrilkum teshnanya wa tahurihi ibrilkum teshchenya wa fi shanihi kullihi ibrilkum svi stvari ovaj hadis je u buhari muslimu to je sahab ibn hajar ka je mutafaqun alayh Naime, ovdje se kaže da je Boži Poslanih sallallahu aleyhi wa sallam volio da započinje sa desnom stranom. Međutim, ovdje da naglasimo, ukratko, znači da se započinje sa desnom stranom kada su pitanju lijepe ili da kažemo fine stvari ili kako to u kaže, znači stvari koje su min babi takrim. Znači, šta znači lijepe stvari? Znači, na primjer, kada čovjek oblači obuču, znači, S kojom nogom prvom da počne, da počne prvo sa desnom. Također, e, na primjer, kada se e, češlja ili čisti svoju kosu, da počne sa desne strane. Također, e, znači i tako druge stvari, na primjer isto učenjaci kažu, znači čovjek kad oblači i čarape, kada oblači i, i obuču, e, kada oblači špantale da počneš sa desnom nogavicom, Kad oblačiš, oblačiš košulju, da počneš sa desnim rukavom i tako dalje. Međutim, postoji stvari koji su suprotno tome. Znači, ne možemo reći da su ružne stvari, nego da kažemo, na primjer, stvari koje su, kao, na primjer, da čovjek ulazi u nužnik. Čovjek kada ulazi u nužnik, znači, neće ulaziti desnom nogom, ni se prenosi da je Boži poslanih, sallallahu alaihi wasallam, ulazio desnom nogom, nego se za te stvari kaže, znači, da čovjek ulazi kojom? Da ulazi sa lijevom nogom. Ili, naprimar, ako Nešto od neđaseta. To jeste, na primjer, preciznije, kao što je spomenuti islamski učenjaci, kada čovjek se čisti poslije male ili poslije velike nužde, sa kojom tom rukom biva, znači to biva sa lijevom, to biva sa lijevom rukom. Dobro, znači to je, to je, e, to je općenito. Znači, još jedno napominjem, znači da ono što razumijevam iz ovog hadisa, što se da zaključiti, znači da stvari koje su, da tako kažemo, fine, da se u tim stvarima započinje sa desnom stranom. Dobro, naravno ovdje kada je u pitanju strane, kada ospitanje stvari koje ima desnu ili lijevu stranu. Međutim postoje stvari koje kada čovjek čini, znači nema desna ili leva strana. Kao što na primjer u stvarima rekli smo apdesta. Čovjek kada pere lice, znači nema desna ili leva strana, desna ili strana lica, nego znači jedno je, jedno je jedno je lice. Dobro. E Hafiz ibn Hader rahmetullahi alejhi je ovdje ovaj hadis naveo radi čega. Znači ovaj hadis je da kažemo opšteg karaktera. Međutim ovdje ga je Hafzi ibn Hajar r.a. naveo zato što želi da govori o pranju prilikom abdesta, o pranju udova, o pranju dijelova tijela gdje imamo dva uda. Iako na jedan način to je jedan uda. Primjer, učenjaci kada govore pranje ruka u abdestu to smatraju jednom, jednom stvari. Međutim čovjek ima dvije ruke i ima dvije noge, međutim, kaže se pranje ruka, pranje noga, znači kad kažem pranje ruka, znači to je kao, kao da je udvun vahid, znači kao da je jedan, kao jedan organ ili kao da je jedan ud. Međutim, dobro, kada su pitanju stvari, znači e, udovi koji imamo dva uda, kao što, je, na primjer, kao što su ruke, kao što su noge, znači u tim stvarima sa kojom počinjemo? Počinjemo sa desnom. Naci to je ono što je namjera havzib na hajara bila u kada je spomenu ovaj hadis. A to je da je pohvalno da kada čovjek počinje sa pranjem ruka, da počinje sa pranjem desne, pa onda da počinje sa čim sa pranjem lijeve lijeve stvari. Dobro, hoćemo samo uh, ukratko spomenti. Naci da počinjanci kažu da je pohvalno, znači i prilikom abdesta i prilikom gusla da čovjek, čak i prilikom gusla, da čovjek počne Da čovjek počinje sa desnom, sa desnom, desnom stranom. Dobro. Poslije toga je uh, sljedeći hadis koji je naveo Hafiz ibn Hajar, je općenito je vezan za ovo, moju malo tako da kažemo detaljnije. A to je da spomeno hadis od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da Allahu poslanu sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Iza tawaddatum." Kaže kada se obdesite, "Fabda'u bima yaminekum." Bima yaminekum. Kaže kada se obdesite, Onda počnite sa desnom, sa desnom stranom. Hafiz ibn Hađa rekuo, akhređeho l-arba'a, ovaj hadiđe su za bilježila četvrca. je ušt četvrca? Abu Dawud. Abu Dawud. Znači, Abu Dawud Tirmizi, Ibn Maja, Ina Znači, četiri sa, sa kupjača, sunena. Kaže, wa saha'hu, ibn Khuzayma. A ibn Khuzayma rekuo za ovaj hadiđe su Da je urodostujem. Dobro. A, ukratko da kažemo, ovaj hadiđe su urodostujem. Mada su učenjaci govorili, znači kada je u pitanju, pitanju govor Hafzi ibn Hađara da su ga zabilježila četvorica, da nije baš precizan govor. Zašto? Zato što su neki od njih spomenuli u obliku naredbe, a drugi nisu spomenuli ovaj hadis u obliku, obliku naredbe. Međutim, ne i se. Znači u ovom hadisu, znači u tekstu kojeg je spomenuo Hafzi ibn Hađar, kaže se počnite sa čime febde, kada sabdesite febde u bima ja minikum. Znači, kada se abdestite, počnite sa, sa desnom stranom. Dobro. Znači, ovaj, ova naredba koja je došla u ovom hadisu, da li si iz ovoga razumije da je počinjanje sa desnom stranom obavezno ili pa da je pohvalno? Dobro, pohvalno. Međutim, kada kažemo da dođe naredba, znači, fi'alul amr, znači, kada dođe imperativ i naredba, znači, osnova je toga, da je to šta? Znači, osnovna je toga da ukazuje na vođub, da je nešto obavezno. Osim ukoliko ne dođe, znači, dokaz koji, znači, ukaziva da nije obavezno, nego da je nego da je pohvalno. Međutim, da vam skratim, znači, da skratimo govor o ovom hadisu, znači, koncenzus islamskih učenjaka jeste da je pohvalno da čovjek počne sa desnom stranom, da nije obavezno. Znači, odmah, znači, da znate... Znači da čovjek poslije sa desnom rukom, da opere prvu desnu ruku, pa lijevo, to je šta? To je koncenzus iđma, koncenzus je da je to pohvalno, da nije obaveza. Spominju, neki su spomenuli, znači da postoji mišljenje, odnosno pripisali su imamu šafi imamu Ahmedu, znači govor da je obaveza. Među tim, Niko odpoznati autora nije zabilježio, nije zabilježio ovo mišljenje. Čak znači Ibn al-Munzir, nati kaže ejma'u, kaže konsenzus se da onaj koji počne sa lijevom stranom, prije desne strane, da nije obavezan, da nije obavezan šta, znači nije obavezan da ponovi da ponovi svoj abdest. Također Ibn Qudama al-Maqdisi, rahmetullahi alayhi ispomenu, kaže la wala yajibu at-tartibu baina al بين اليمنى واليسرى لا نعلم فيه خلافاً كاتبنا قدام المقدسي كاجي ني اوباوزن ني اوباوزان رادوسنييد између десне и леве то јесте да човек почне ولا نعلم فيه خلافاً и каже ни нам познато разлажење међу учињацима када у питању када у питању вастра добро овде само да кажемо значи да овде помало да се почне са десном па онда са I noge. Znači kada u pitanju pranje lica, čovjek neće početi sa desnim, pa onda sa lijevim. Također niti sa ušima. Znači uši također, znači kada čini mes ušiju, znači to čini to čini odjedno. Ovo je znači isključivo vezano što Znači između kada je u pitanju desna i kada je u pitanju lijeva ruka. Znači da sad, da kažem ovo je rezme, znači ova dva, dva hadisa. Znači prvi hadis koji je bio, hadisa Iša radijallatela anha, kao što smo kazali je općanitijeg karaktera, Ja se spominje da je postanik sallallahu alaihi wasallam volio da počinje sa desnom, sa desnom stranom i to je iša radi Allaha anha kao supruga Allahovog postanika alaihi salatu wasallam znači kao ona koja je živla sa njim i bila uz njega znači što je vidla iz njegove sallallahu alaihi wasallam prakse pa nam to prenijela međutim drugi hadis koji je spomenuo jeste hadis koji je ne kažemo precizni i koji govori o abdestu a to je da je Rasul sallallahu alaihi wasallam reko kada se abdestite onda to onda poč, počnite onda počnite sa desnom sad, stranom dobro posle toga havez ibn Hajar je spomeno hadis koji je vezan uh, koji je vezan za činjenje mesha po glavi a to je poznati hadis od mugire ibn šube gdje va ishab mugir ibn šube Šu kaže da je poslanici sallallahu alejhi ve sellem tova kaže da se boži poslanici sallallahu alejhi ve sellem obdostio fa mas fa pa kaže pa učinio mesh po ناسية nacinasja a ci ناسية se u kuranu u suri ikra nasija khatiata kazeba naci nasija vars الله عليه وسلم ovaj prednji prednji dio glave znači nasija znači pa se kaže mesaha binasiyati da božji mjestvama. Pa je kazao Hafiz ibn Hađar, ah ređeo muslim, ovaj hadis je zabilježio imam muslim. Znači neki autori su ovaj hadis uh, pripisali Bukhari, znači da je Bukhari muslimu, međutim ispravno je da ovaj hadis samo, samo u muslimu. Dobro. Uh, jedan broj komentatora, uh, tako da kažemo su upitali, su se ili zapitali, znači nije bilo jasno zašto je Hafiz ibn Hađar ovaj hadis spomenuo ovdje. Zašto je ovaj hadis spomenuo ovdje? Jer će doći Znači, posle toga govor o činjenju mesha po imami, znači po turbanu i po mestvama. Međutim, neki kažu da je ovaj hadis ovdje spomenuo kako bi ukazao na mišljenje šafija koji kažu da čovjek kada čini mes po glavi, da, mu je, da je obavezan koliko da počini mesha, znači nekolika dlake. Znači, čak neki su spomenuli, neke šafije spomenuli tri dlake. Znači je potrebno samo malo znači, da dotakne, i o to mi smo govorili koliko se sjeće, tako. Pa smo rekli da između ostalog da se po pitanju razumijevanja harfa ba. ba. Znači, bjaru usikum šta znači. I govorili smo, znači, spomenuli smo kako svi oni, znači, kako od imamo tri mišljenja, jel tako? Znači, imam šafija i ovo mišljenje odabire šaukani, koliko se sjećam da smo kazali. Znači, kažu da je potrebno samo nekolike, znači, samo malo glave da potare. Znači, kod imam Ahmeda, imama Malika, koliko? četavu glavu, međutim kod imam Ebu Hanife je koliko? Koliko kod Hanefija mi ima? Četvrtina glave. Znači kod Hanefija je četvrtina glave. Izmeđustaru Hanefija uzme ovaj hadis kao dokaz, zato što kažu da je nasija, da je to ovaj ovdje dio, da je to otprilike četvrtina, četvrtina glave. Dobro. Međutim, znači da se zadržimo na ome, sada ako bi kazali da Hafiz ibn Hađar spomenu ovaj hadis, kako bi ukazao našto? Znači da prilikom potiranje glave, da nije obavezno potjeranje cijele glave, nego da je dovoljno da čovjek potare jedan dio glave. A nasija je jedan dio glave, znači nije cijela nije cijela glava. I zato znači, ovaj, hadis, ovaj hadis ukaziva na ovaj to. I zato Havz ibn Hađar u svom dijelu Fethul Bari je spomenuo ovaj hadis u ovom kontekstu. U kontekstu da nije obavezno da čovjek potare, da čovjek potare, da čovjek potare cijelu glavu. Međutim, oni koji zastupaju drugo mišljenje, znači Hanbelije i Malikije, rekli su da u samom hadisu dokaza njihovo mišljenje koji kažu da je obavezno potiranje cijele glave. Zašto? Zato što kažu da je po sanjih sallallahu alaihi wa sallam etan ili ekmel da je potpunio mes po, po turbanu ili onome što mu, bilo, što mu je bilo na glavi. Znači nije se zadovoljio samo sanasijom i da je to stao. Nego je potrebno mjesto po čemu? Znači ono mi je bilo na glavi. Znači otprilike da kažemo znači da je, znači kako su Arapi motali imame, sad o tome da ne govorimo. Šehr Rahmetullahi Alihi Šabdu Kadir je znao često uh, uh, primjer kako bi Arapi onaj, motali i jedan od danči na koji su motali je da su ga motali ispod vrata. Znači da je bila Muhanneke. Znači kada bi motali, smotali bi i ispod vrata, znači tako bi tako bi se onaj podvijezali. I onda je u tome je bilo poteškoća da čovjek to, da to čovjek skida. Pa znači ovdje bi bilo hadisan, znači da je Boži poslanik Alihi Saratu Saram imao imamu na glavi, međutim da je bilo otprilike ovako ko stavi kapcu, kada je pomakne na kraje glave, znači prednji dio glave se vidi. I onda kada je čirnjo mese, kada je uzma abdes, potroje šta ovaj dio glave i ostalo je, znači u čirnjo mese ponome što je bilo na glavi. Tako da se ne prenosi Ibn Qayyim ima govor, znači, kaže, da se ne prenosi, da Allaho po sanihi sallallahu alaihi wasallam, potruo samo jedan dio glavi. Nako potruo samo jedan dio glave, to jeste kose, znači potpunio ustalo, znači pono mi je bilo na njegovoj glavi. U vsakom slučaju, u vsakom slučaju, znači, znači, znači čovjek se uči, kako goda bilo razlženje, da postupi, ono kako, kako je došlo u sunnatu, Allaho i rasulah sallallahu alaihi wasallam, i da tako poduči drugi. Jel u redu. Znači kako je došlo u sunnetu, znači praktikujemo i tako podučavaš druge. Zašto? Zato što i opet svi ovi se razišli, svi se oni složili da je sunnet, da je mustahab, da čovjek šta? Da čovjek potare, da čovjek potare, da čovjek potare cijelu cijelu glavu. Dobro. Sad imamo još jedan hadis. E, gledat ću da ga, da, tako da kažemo, da uzmemo srž komentara onoga što je došlo u ovom hadisu. A to je, e, vezano je za jedno pitanje gdje postoji, da kažemo, razilaženje kod islamskih učenjaka. A to je redoslije otprilikom uzimanja abdesta. Jako se sjećate, smo to bili spomenuli na jedan način, već onaj, prijatno smo bili spomenuli, možda ukratko, možda širije. A to je, e, kada smo govorili o abdestu i načinu uzimanja abdesta, e, rekli smo kako se abdest uzima, znači prvo soperu, je li tako, šapke i rekli da je to pranje sunnet, zatim se opere uh, usa i nos, matblada i stinšak, pa se opere lice, je li tako? pa se ruke do iza pa se potare, uh, učini mjese po glavi, pa se opere u Da li da čovjek uzme ovine radosti, da li je to obavezno ili nije, ili nije obavezno? Znači da čovjek na primjer dođe i opere lice, i opere ruke, i opere noge i na kraju da učini mjese. Znači, da li je to ispravno, da li je validno ili nije validno. Ovdje kod učnjaka postoje razilaženje. Razilaženje u smislu da Hanbelije i Šafije kažu da je redoslijed obavezan. Znači, da se čovjek drži ovog redoslijeda, da je to obavezan. Međutim, kod je bu Hanife, kod Hanifija i kod Malikija, redoslijed nije obavezan. Znači, kod Hanefija koliko je Farza Vabdes da? Četiri. Neko da kaže da nije Hanifija. Znači... Znači hanefi Dobro, znači kod hanefi i Maliki-a redosti jedni obavezen. Je nači u redu, kod hanefi i maliki ako bi se čovjek abdestio i desilo se, oni nalmala ne kažu, nači niko Ni, ne kaže, ne može se abdestio i rodestio. Opet i oni kažu da su sun ne desilo čovjek abdestio i rodestio. Međutim, ako bi se desilo čovjek, naprimjer, zaboravi mes i operenog, i poslije toga učini mes, nači abdest mu šta? Abdest mu vanja, Zarazku, kod, znači ove, ove prve, grupe, prve grupe učenjaka. Dobro, da vidimo sada neke od dokaza i na koji način su posmatrali na ovu meselu i radi čega je došlo do razilaženja kod ovog pita. Mada i ovdje ukazivamo i kažemo znači ovo je sad, da kažemo, jedna jedna naučna rasprava. Jel u redu? Znači ovo je sad jedan znači naučno posmatranje i dokaza. I ovdje je normalno kada ljude podučavaš, znači živje kada podučava ljude gleda da i podučaje poduči na najjednostavniji način znači hem što ljudi hoće znači da uzmu samo je li tako ili tako znači hem je znači od mudrosti da čovjek ljudima ulakša znači normalno kad podučavaš ljudi kako se se abdestio znači pokažeš im ono kako kako je došlo u sunnetu Allahog Rasula sallallahu aleyhi wa sallam i Boži postanik aleyhi wa sallatu se uvijek abdestio znači da kažemo uh, znači uzmajući uh, perući dijelove abdesta po, znači, po redu slijetu međutim sad kažemo Ovo pitanje, ako bi se deselo da na kućini tako, jeli validno? Nije validno, znači da znate da to razilaženje kod islamske učenjaka postoji. Dobre, sada hadis kojeg je spomenuo Hafz ibn Hajar, rahmatullahi aleyhi, jeste pitanje koje je vezano za ovu. I zato pogledajte, znači pogledajte preciznost ibn Hajara i način spomenjanja hadisa u njegovom dijelu, bulugul maram. Znači učenjaci koji su svojim dijelima samo sakupljali hadisa. Znači, samo se kupnjali hadise u smislu da spominju hadise, ne da hadise prenose, znači, ne za razgod Bukhari muslima, koji spominju se senedom, ne znači, na primjer, umdatu lahkan, bulugu il maram, znači, svaki hadis koji spominje, nije ga tek tako spominjio, nego ga je spominjio sa čim? Znači, sa razgom. Pa Hafzi ibn Hađar prvo spomenuo hadise koji, u kojima se govori o svojstvu i načinu zmanja abdista. Pa da počeo da spominje hadise koji su vezani za razilaženje. Znači, kao da ti kaže što se ti Evo ti, evo ti hadis, evo ko njega se, se učinjaci razila se. Dobro, ovaj hadis, a brate pažu, njega smo već radili. Njega smo već radili. I njega mislim ima čito. Ovdje kad je bilo, kad smo govorili, kad smo čitali propise o hađu. Znači se je Hafiz ibn Hađar isti hadis koji je spomenu u poglavlju hađa. Znači je spomenuo to u poglavlju abdista. Kaže on Jabra ibn Abdullah radijallaha tala anhu. Kaže on Jabra ibn Abdullah radijallaha tala anhu. في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. كاجه بأشياء ويشياء ويشياء وحجة بسنيك الله عليه وسلم داركاو. إبداو بما بدا الله بهي. كاجه بوچنة سأونين ستشمي الله بوچهو. كاجه أخرجه النسائي هاكذا بلفظ الأمر. وهو عند مسلم بلفظ الخبر. كاجه أضاي هديسي زبليجي النسائي كاجه أضاكو سريك ما نارد Ibedao. Nači počnite odakle Allah poču. Našto šta se misljavao počnite odakle Allah poču? Na čovo znači, vezano za hadž i vezano je preciznije za saj između Safa i Merve. Allah dželešan u Kur'anu kaže šta? Inna Safa wal Marwata min sha'airihi. Allah, dželešan u prvo spomenu Safu, pa Marwu. I kada čovjek počinje da saj, odakle počinje? Od Safi, od, od Safi. I onda Na mervu, znači safa, merva, safa, je to je jedan saj? Koliko je to? Znači, kad udeš dinu da ne odeš safa, merva, safa, je to misliš jedan saj? Znači, safa, merva, jedan saj. Pa safa, drugi. Pa merva, pa safa, pa merva, pa safa, pa merva. Znači, jel počinjer saf završiš na mervu. Dobro. Jer bih, kroz istoriju, da je da safa, merva, safa, jedan saj? Ne bih, koji kroz smatruo to je jedan dobro. Pa od Allah, od Allah, poslanika alaihi salatu wasalam rekao, počnite odakle Allah počeo, to jeste, što je Allah prvo spomenuo? Spomenuo safe, to jeste, ne mojete počinjati od mrve, počnite šta? Od safe. I kaže, Hafz ibn Hađar ovako je došlo u sunanu Nesaija. Znači, kako je došlo kod drugi, Kod muslima je kaže, došlo bilafadil bi haber. To jeste, počinjem ili počinjemo odakle je šta? Odakle je počeo, odakle je počeo Allah. E dobro, sada se postoje jedno pitanje, znači koliko je sa ti? dobro. Da, e, zašto, kako je Hafez ibn Hađar spomenuo hadis koji govori o hađu, kako je spomenuo, da kažemo, kako ga je uvrstio u abdest? Ili spomenuo ga govoreći o abdestu? Kako i zašto? Je li ovaj meme hadis govori o hađu? Ovdje ga je sad spomenuo želeći ga uzeti kao argumentaciju kada je u pitanju, šta? Kada je u pitanju redosledu obnistu. Da vam skratim. Znači, kao da je Hafzi ibn Hajar, ovdje je na ovaj dio u hadisu, znači posmatrao ga kroz prizmu poznatog pravila el-a ibratu bi umumi lafzi la bi hususi sebe. Znači, pojenta je u općenitom iskazu, ne u povodu. Znači, ibrat je gdje, šta uzimamo kao da kažemo kao poentu obćenito se iskaza. Naći počnite obćenito. Nije vezan samo za povod, a povod mi je šta? Hadž. Nego se ovo može i u druge ibadete koji su spomenuti u Kur'anu da se isto tako da se isto tako ovo pravilo sprovede. I zato s obzirom da je kao što je spomenuta Safa, pa Merwa, isto je tako u Kur'anu spomenut abdest, pa je spomenjeno pranje lica, Pa ruka, pa mesa, pa noga. Pa Hajz ibn kaže kao što se spomenje, kao što ćemo prvo sa safe pa onda sa Merve, isto tako ćemo prvo ono što je prvo Allah t'barek ve taala spomenu kada se uzima, kada se uzma abdest. Jelo redu? Naći da neko ne kaže kako, znači kako da ovaj hadis koji je vezan za šta? Koje vezan za abdest, vezan općenito za hadž, da ga spomenemo pod onim, pod pod abdestom. Dobro. Ovdje samo da vam kažem ukratko, da učenjaci kada govore o redoslijedu, da vas ne zbuni nekada ako opširnije budete čitali, znači učenjaci kada govore o redoslijedu prilikom Avdesta da postoje tri vrste redoslijeda. Znači je redoslijed sunneta poslije sunneta. Znači kada dođe sunnet pa sunnet. I redoslijed kada dođe sunnet pa vađub. I redoslijed kada dođe vađub, važb, Između dva, između dva vađuba. Sad vam ovo neće puno pojašnjavati, spominjeti primjer. Zašto? Zato što nas ovdje interesuje jedna od ovih vrsti, a to je redosjed između dva važba ili dva farsa. Znači to je ono gdje se učenjaci šta? Gdje se učenjaci razilaze. Dobro. Učenjaci se razilaze oko ove pita. Znači rekli smo imamo u srednje strane Šafija i iz druge imamo Hanefije i Malikije. Svo njihovo razilaženje se, da kažemo svodi, na razilaženje oko dve stvari. Gdje svoj njihovo razilaženje se svodi oko dvije stvari. Znači, ovo vam je razume. Znači, koliko god da čitaš i da se vratiš na badajtu mučtahid, da se vratiš na temhid, da se vratiš na istihkar, odprilike prilike njihovo razilaženje oko dvije tačke. Prvo, oko razumijevanja harfa wav. Wow. Harf wav wow, u Kur'anu šta znači. I drugo, znači, Razila ženje oko toga dali su dijela postanika sallallahu alaihi wasallam u osnovi dali li na obavezu ili na pohvalnost. Pojastu vam ovu. Šta znači? Znači, gledajte. Ovo je sad, tamo mi je. Ima znači, poznato dijelo od Ibn Hišama, Mughni il Labib, u dvatom, Koji govori samo, koji je napisao poznati arapski, onaj, alim učenja karapskog jezika, koji je napisao samo značenju harfova. Znači, harf ba, odnosno harfova u smislu čestica. Znači isto ako smo rekli bir sa svojim rukama, šta znači sa rukama? Šta znači harf ba? Znači u arabskom jeziku harfovi dolazi u raz... Harfovi kao čestice dolazi u raznom kontekstu. Šta znači bi? Šta znači ala? Šta znači ila? Naprimjer, ovdje se kaže ila... Allah Dželšanu kaže... Ila il Do svoji... Do laktova. Kada se kaže ila... Da ta čestica znači da cilj ulazi ili da ne ulazi? Na Naprimjer, kada kaže, zhebtu ila Mostar, otešo sam do Mostara, znači, da si došo do Mostara, il da si ušo u Mostar. Znači, pazite, ovo je sad jedno bogatstvo, jedna dubina arabskog jezika, što svaki so, znači. znači, harf ima svoje značenje. Znači, u arabskom jeziku se razilo, da je dali harf V, podrazumijeva, a redost podrazumijeva. Šta to znači? Znači, kada bi, kada bi Asad reku, daxala dar, znači, došoj u kuću, ili daxala l'hurfa V lirka. znači mema i lirka o enko, znači mema, o, kada je mema mora li, lirka, već je lirka, nema lirke, znači došao mema i lirka i enko, kad kažemo o, znači rekao sam mema, o lirka, o enko, znači li to da su oni ušli ovim radu sljedom, mema, pa lirka ili enko, znači ja sam sad vama rekao, su šli. Načel to da su što tim rado ili se može desiti da je ušao enko palirka pa pamem Jedan roilingvista kaže da va la yqtadi da harf va ne podrazumeva rado sedet drugi kažu ne va podrazumeva podrazumeva rado sedet znači kad se spomene va va va va va to znači došli su tim šta rado znači, sedet na što jedno razilaženje drugo razilaženje znači evo menciona pinsa na zasebna djela ono što je poslan kinio bez zahira kuchin tova nako. znači što je učinio poslanikova sallallahu anihi sallallahu dija da li poslanikovo djelo samim tim što ga učinio ukazuje da je to važib nama ili da je to nama pohvalno a u ovom kontekstu znači znači poslaniku abdest jer se ne prenosi osim koštaviti ne prenosi se da se poslanik je poslanik abdestio osim sa redoslijedom znači li to da to ukazivan na obaveznost ili sad neko može reći možda hanefi malike mogu ukazati dobro to što je poslanik abdest je redoslijedom ne znači da je to Ne znači da je tu također postoji tu također postoji razileženje. Dobro. Znači, što se tiče učenjaka prve grupe, to jeste Šafija, Imam Ahmeda i Šafije, znači, oni između ostalog, kao dokaz da je obavezan redoslijed, uzmaju dvije stvari. Prvo, što Allah, tabaraka wa ta'ala, u suri, ma ide, kada spominje Abdest, znači, spominje šta, kako da se spominje, Spomenu da se operu lice, pa ruke, pa da se učini mes, pa da se operu noge. Kaže, Allah je spomenu ono što se potjere, po čemu se čini mes, među stvarima koje se peru. Znači četiri stvari, da kažemo, koji su spomenute u suri Majde. Koje su to četiri stvari? Pranje, znači pranje lica, pranje ruka, potjeranje glave i... Pranje, pranje, mes pa pranje. Zašto nije moglo da se kaže pranje, pranje, pranje pa mes? Operite lica, ruke, noge i potarite svoje glave. Znači to bi bilo na neki način da kažemo logičnije. Što znači što oni kažu da spominjanje stvari, da spominjanje mesha među stvarima koje se pere, da nije došlo bez razloga, nego da je došlo sa razlogom a taj razlog je obaveznost radosljeda. Jeste se razumjeli ovu stvar? Je, o, trebamo ponoviti još jedno. Znači, spominje se pranje, znači, pere, pere, pere, pere, pere, čini mes pa pere. Oni kažu, ovo što je spomenuta stvar koja se čini mes, nije bez razloga. Znači, zašto? Zato što bi po nekoj osnovi, normalno kažemo ljudskoj osnovi, znači, spojenli znači, spo, pranje, pranje, pranje pa mes. Međutim, oni kažu, ne, ova stvar, koja nije došla bez razgleda, došla da ukaže na redoslijed prilikom činjanja, činjenja, abdest. I drugi dokaz koji su spomenuli liste, što se ne prenosi da je i ko, što se ne prenosi da je Allaho posanih sallallahu alaihi wa sallam uzeo abdest osim sa redoslijeda. Každa postoji hadis, znači da je Boži posanih alaihi wa sallatu wasalam uzeo abdest osim sa, osim sa redoslijeda. Jel u redovu? Dva jednostavna dokaza. Dobro. Dobro, šta kažu Hanefi i Maliki? Znači, to je mišljenje koga? Marika, Hanefija, i također je se, također je vajet od Ahmeda, evo ti, da spojiš Hanbele i Hanefija. od imama Ahmeda, također je ovo mišljenje ibnul Munzira i prenosi se od jednog breja salaf. Dobro, šta je dokaz ovim učenjacima? Ovi učenjacima je dva dokaza. Znači, prvi dokaz im je hadis od Rubeyje bint Muavidha. Znači, od ashabike koje zvala Rubeyj bint Muavid. Znači, šta ona prenosi? Znači nam prenosi hadis, ovaj hadis je zabilio žabu Davud i hadis i dobri ga ocenio ših Albani. A obrate pažnje, u ovom hadise kaže da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam oprao ruke tri puta i da je oprao svoje lice tri puta i da je onda oprao usa i nos. To je mad, mad vstančak. Znači u ovom hadise kaže šta? Ovo jedini hadis gdje se ne spominje, gdje redu? Ali šta je preciznije? Načo proelice? Pa je tek onda opro opro usta, opro usta i nos. Odmeđan kaže da prvi prva grupa učinjaka odgovara jednostavno na ovaj na ovaj kako se kaže. Zašto? Zato što kažu na jedan način, kaže možemo sve to posmatrati kao da je jedan kao da je jedan dio, jedan dio tila. Ili kažu također ovo je redoslijed između noga što je sunnet i važb. Ako kažemo da usta i nos su sunnete. Međutim, ako kažemo da su vađib, oni kažu, je ovo mišljenje kod Hanbelija, kažu nije obavezan redosjet između između, ovaj, između ovaj dva vađiba zato što su, tako da kažemo na jednom, što na jednom mjestu. Ovo je sad odgovor. Međutim, znači Hanefi i Marike uzimaju kao dokazi sunneta ovaj hadis. A to je da kažu, znači da je lice baška, usta i nos baška i da je ovdje došlo u praksi postanika sam, da nije bio danje bi u redoslijed. I druga stvar na način koji odgovaraju jeste znači da u arapskom jeziku waw la yqtadi Da harf waw ne ukaziva nužno na redoslijed. Nego kada se kaže wa wa wa wa znači ušli su, ne mora značiti da su ušli da će ušli šta redoslijedom. Nego kaže drugi harfovi, na primjer kao što je thumma, znači došao ejema, thumma lirka, thumma najad, thumma inku wa nukazuna radosje međutim ovi harfovi ne ovi harfovi ne ukazivaju ne ukazuju na, na radose znači to je rezime znači ovog govora znači kado pitanja ove mesela normalno opet ukaziva znači ovo je da kažemo mesela međutim ima znači, koji nati žele da spoznaju da prošire svoje znanje međutim kažem kada se Spominje, znači kada se ljudi podučavaju, znači ljudi podučiš da uzmeješ abdest onako kako je došlo u sunnetu Allahovog Rasoola sallallahu alaihi alaihi wasallam. Jel je još koliko deftara? Dez milota. Ha? U samifu u prošloj. Jel? Dobro. Ima ješ jedan bio hadis kadke, ali ostavit ću mogao inša Allah za sledeći za sledeć put. Allah, tebarek ta wa ta'ala, molim da nas smilje, da nas opresti. Wa sallallahu ala muhammedinu ali wa sahbihi wasallam. Wa sallallahu ala kitabu.